God afton pelpodden och ni andra lyssnare såklart Att man ska behöva vänta till andra säsongen och tredje sista vem där Ja, det gör ju lite besviken måste jag säga Men eftersom jag är från Kork, ja då får man väl ta Kork upp en flaska Det är inte så att man är typen direkt som ser en mysig romantisk komedi Med Julia Roberts och Richard Gere Även om man kan hitta kopplingar till mig där Min familj är ren arbetarklass, så man har ju fått en rejäl uppfostran och blivit en riktig man. Till skillnad från Söderberg som tror att han har tvar så fort det kommer lite pollen. Mina favoritklubbar som ungde var Celtic och Tottenham med Liam, Brady och Glenn Hoddle som favoriter. Och det skulle faktiskt bli så att jag skulle representera en av de klubbarna i slutet av min karriär. Jag är en profil som är mest känd från mina år i Premier League Har faktiskt varit i fem stycken olika klubbar i landet till öster Det blev 473 matcher som aktiv på planen i karriären Och det 23 första det kom i Cobben Ramblers Där jag stängde in en kasse på de matcherna Men innan min karriär tog fart så var det många som tyckte att jag var för liten För att lyckas på högsta nivå 1,78 lång är jag men jag skulle absolut bevisa den fel. Jag gjorde först stort intryck hos en scout från Nottingham Forest och sedan även hos den legendariska medgen Brian Clough. Och det gjorde att jag köptes till Nottingham 1990. Det får ni på 10 poäng. Det var mycket info där. Men var mycket säger. prat, jag vet inte ja. så mycket info. Det <laughs> vet ju inte unga var han gick. Han kan ha varit tung han har varit då. Det fick vi inte veta. Va? Vet att han, att han var ju Mika som gick till en bra klubb när han var 26 eller 28, tänkte du? Ja, 1990. Ja, det säger inget. Det säger väl jävligt mycket, är jag. Han kan ha varit 15. Han kan ha varit 20 i 22. Det är sju års skillnad. Ja, okej okay. då. Ja. Uh. Så det du fick ju lite sån här modern kultur också som hittar någon idé ifrån. Ja, den är lite svår. Åtta poäng eller? Fan. Ja, jag visste. Jag skulle vilja gissa, men jag. Fan, jag har också Jag har också skrivit något. Det är också skivad nå. Lite gissningspoäng. Åtta poäng. Brian Clough, han var en väldigt speciell person, precis som jag. Efter jag hade gjort ett ödesdigert misstag i en match mot Crystal Palace, då drog han till mig i ansiktet så jag golvades. Men jag gjorde ingen större grej av det, utan kämpade på och var ordinarie och framgångsrik i det här laget. Så pass att det stora började få upp ögonen för mig. Bland annat ville Kenny Daglish i Blackburn ha mig. Jag skrev faktiskt på för dem och allt var klart, trodde vi. Men det var några papper som saknades och helgen kom. Och under den tiden så var det ett annat lag som kunde kapa den här övergången och få över mig och då för ett transferrekord. Men det skulle inte göra att jag blev given i min nya omgivning. Istället fick jag stå åt sidan för Paul Inns och jag fick bära nummer 16 på tröjan. Men det skulle ju lösa sig det med framöver. 2004 så valdes jag in i Hall of Fame i England. Och jag blev även vald till årets spelare i England år 2000. Ja, jag gissar. Ja. Jag tror det är jättefel men jag gissar. Jag måste ha poäng. Ja. Vi går på sex pengar så är det väl? Nej, skit av Hej Sambo tappar. Ja. Ja. Men skulle du kunna finnas en enda chans att du kan vara tyst resten av resten okay, <här> av hela programmet. <här> <här> <här> Nej, så tur har vi inte. Sex poäng. Jag gjorde 67 landskamper för mitt Irland och nio mål. Men suget stoppade ju inte där för att 2013. Sedan 2013 ska jag säga så är jag även assisterande tränare för landslaget. Det efter att jag varit manager för både Sunderland och Ipswich. Ja, jag slutade min karriär 2006 i Celtic. Det blev många skador som avslutade karriären. Inte så konstigt med tanke på min spelstil. Ja... –säger jag och tittar nu bara på Söderberg? –Är han... Ja, men det måste ju vara... –Ja, för spänningen skulle... –Ja, jag måste gissa på sex. Ja. –Tänker du skriva också då, eller? –Nej, det kan jag inte göra. Vänta, nej. Nej, jag kan, det här kan jag inte gissa på. –Nej, okay. nej. nej. det kan då, jag inte då göra. –Då blir det fyra poäng. Ja. Jag blev ordinarie så småningom i Manchester United. Vad ja, fan? Och var en ikon under min tid. där. Jag stod för hårt arbete och en helvetes inställning. Alla minns väl mina drabbningar med Viera. Ja, nu gissar jag såklart. Det var det jag hade gissat förr också. Men jag tyckte du sa att han spelar i flera Premier League-klubbar. Ja. När Cantona försvann tog jag över Binden. Livet lekte, precis som för Richard Gere och Julia Roberts i filmen Där Roy Orbison sjunger ledmotivet oh, <laughs> Jag vann sju stycken Premier League-titlar Fyra stycken FA-kupper och Champions League Och jag var med i årets lag fem gånger 2004 blev jag också årets person från Cork Och då blev det att korka upp igen Vem är jag? Pär på... Vad fick du åtta poäng? Roy Keane Ja, Roy Keane mm. Fan, han skrev det på 10 till nu här Men du lurar mig I något helvete Akkor, med De här fem man, klubbarna Jag var inne på din där. får du förklara dig själv Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg det där själv det han, har fem, han har varit med i fem klubbar Jo men som tränare och som spelare Ah, bastard ah, Sunderland, jag hade jag Ipswich Celtic, United Och sen så. någonting här Fan, jag hade det på tio Jag skrev det på tio och så var jag Fem uh, klubbar, han har inte varit i fem. fyra poäng fick jag. Fem skulle jag vilja ha fem. <laughs> <laughs> Jag skrev det på sex och så, Sen kommer jag att tänka på det här med fem klubbar han,